A Márk írása szerint való Szent Evangélium, hatodik fejezet. És kiméne onnét és méne az ő hazájába, és követék őt az ő tanítványai. És amint eljött vala a szombat, tanítani kezdve a zsinagógában, és sokan, akik őt hallák, elálmélkodának vala, mondván, honnét vannak ennél ezek, és mely bölcsesség az, ami néki adatot, hogy így csodadolgok is történnek általa. Avagy é az az ácsmester Máriának a fia, Jakabnak, Józsénak, Júdásnak és Simonnak pedig testvére, és nincsenek -e itt közöttük az ő testvére is, és megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondanékik, nincs proféta tisztesség nélkül, csak a maga hazájában, és a rokonai között, és a maga házában. Nem is tehet valót, semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájok vetvén kezeit és csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járja vala a falvakat, tanítván. Majd magához szólít át 12 és kezdő őket kiküldeni kettőnként, és adanékik hatalmat a tisztátalan lelkeken. És nékik, hogy az útra semmit ne vigyenek egy pálcán kívül, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben, hanem kössenek sarut, de két ruhát ne öltsenek. És mondanékik ahol valamely házba bementek, ott maradjatok mindaddig, amíg tovább mentek onnét. Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ő ellenök. Bizony mondom néktek, szodomának vagy gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak. Kimenvén azért prédikálják valahogy térjenek meg, és sok ördögöt űznek valaki és olajjal sok beteget megkennek, és meggyógyítnak vala. És meghallá ezeket Heródes király, mert nyilvánvalóvá válőn az ő neve, is monda. Keresztelő János támad fel a halálból, és azért működnek benne az erők. Némelyek azt mondják valahogy illéső, mások meg azt mondják valahogy próféta, vagy olyan, mint egy a proféták közül. Heródes pedig ezeket halvá monda. Akinek én fejét vétetem, az a János ez. Ő támad fel a halálból, mert maga Heródes fogadta el, és vetette vala börtönbe Jánost, Heródiás miatt, Fülöpnek, az ő testvérének felesége miatt, mivel hogy azt vette vala feleségül. Mert János azt mondá Heródesnek, nem szabad néked a testvéred feleségével élned. Heródiás pedig olálkodik vala utána, és meg akarja vala őt ölni, de nem teheti, mert Heródes fél vala Jánostól. Igaz és szent embernek ismervén őt, és oltalmazá őt, és ráhallgatván sok dologban követi, és örömest hallgatja vala őt. De egy alkalmas nap jöttével, mikor Heródes a maga születése ünnepén nagyjainak, vezéreinek és Galila előkelő embereinek lakomát ad vala, és ennek a Heródiásnak a leánya beméne és táncola, és megtetszik Heródesnek és a vendégeknek, mondta a király a leánynak. Kér tőlem, amit akarsz, és megadom néked, és megesküvék ki, hogy bármit kérsz tőlem, megadom néked, még a országom felét is, az pedig kimenvén, mondta az ő anyjának, mit kérjek, ez pedig mondja, a keresztelő János fejét, és a királyhoz nagy sietve azonnal bemenvén kéré őt, mondván, akarom, hogy mindjárt add ide nékem a keresztelő János fejét egy tálban. A király pedig, noha igen megszomorodék, esküje és a vendégek miatt nem akará őt elutasítani. És azonnal hóhért küldvén a király, megparancsolá, hogy hozzá el annak fejét. Az pedig elmenvén fejét vevé annak a börtönben, és előhozzá fejét egy tában és adá a leánynak. A leány pedig az anyjának adá azt. A tanítványai pedig, amikor ezt meghallották vala, Eljövének, és elvivék a testét, és sírba tevék, és az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala. Ő pedig mondanékik. jertek el csupán, ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan valának a járókelők, és még evésesen volt alkalmas idejük és elmenének hajón egy puszta helyre csupán ő magok. A sokaság pedig meglátá őket, amint mennek vala, és sokan megismerék őt, és minden városból egybefutának oda gyalog, és megelőzék őket, és hozzá gyülekezének. És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszánál őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdé őket sokra tanítani. Mikor pedig már nagy idő vala, Hozzámenvén az ő tanítványai mondának. Puszta ez a hely, és immár nagy idő van. Bocsásd el őket, hogy elmenvén a körülfekvő majorokba és falvakba vegyenek magoknak kenyeret, mert nincs mit enni ők. Ő pedig felelvén mondanékik. Adjatok nékik ti enni ők. És mondának neki Elmenvén vegyünk 200 pénzáru kenyeret, hogy enni adjunk nékik. Ő pedig mondanékik. Hány kenyeretek van? Menjetek és nézzétek meg, és megtudván mondának, öt és két halunk, és parancsolánékik, hogy ültessenek le mindenkit, csoportonként a zöld pázsitra, letelepedének azért szakaszonként százával és ötvenével. Ő pedig vette vala az öt kenyeret és a két halat, és az égre tekintvén hálákat oda, és megszegélye a kenyeret és adá tanítványainak, hogy tegyék azok elé, és a két halat is elosztál minnyájok között. Evének azért minnyájan, és megelégedének, és maradékot is szedének fel tizenkét telekosárral, és a halakból is, akik pedig a kenyerekből ettek, mint egy ötezren valának férfiak, és azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra, Betszaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. Minek utána pedig elbocsátotta őket, Fölméne a hegyre imádkozni, és mikor beesteledék, a hajó a tenger közepén vala, ő pedig egymaga a szárazon. És látá őket, amint vesződnek az evezéssel, mert a szél szembe a velük, és az é negyedik szakában hozzájuk méne a tengeren járva, és el akar vala haladni mellettük. Azok pedig látván őt a tengeren járni, kísértetnek vélték, és felkiáltának. Mert minnyáján látják vala őt és megrémülének, de jó, azonnal megszólítál őket és mondanékik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Ekkor beméne hozzájuk a hajóba, és elállt a szél. Ők pedig magukban, szer fölött és csodálkoznak vala. Mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük megvala keményedve, és átkelve eljutának a Genezáret Földére és kikötének. Te miért kiszálltak a hajóból? Azonnal megismerék őt, és azt az egész környéket befutván kezdék a betegeket a ide-oda hordozni, amelyre hallják vala, hogy ő ott van. És ahová bemegy vala a falvakba, vagy városokba, vagy majorokba, a betegeket letevék a piacokon, és kérik vala őt, hogy legalább a ruhája szegélyét illethessék, és valahányan csak illették, meggyógyulának.